A mâncat la posmagi și a trăit și el pe lângă casa mea, că doar știu că nu m mai pierde Dumnezeu pentru o bucățică de pâine. Tă, suntem datora a ne ajuta unii pe alții. Ia leneșule, ce spune Cucoana, că te-a pune la coteți într-un hambar cu posmagi, zise unul dintre săteni. Ia ca, peste ce noroc ai dat, bate-te în tunericul să te bată uriciunea oamenilor să ai de gravă din car și mulțumește cucoane că te-a scăpat de la moarte și-a dat peste belșug, luându-te sub arepea dumisale. Noi gândeam să-ți dăm săpun și frânghie, iar cucoana cu bunătatea dumisale ți da de post și post magi, să tot trăiești, să nu mai mori. Să-și pui cineva obrazul pentru unul ca tine și să te hrănească ca pe un trântor, mare minune și asta. Da, tot de noroc să se plângă cineva...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 Ea întreabă că muieți-s posmagii. Vai de mine și de mine, zise cu cucoana cu mirare. Încă asta n-am auzit, dar el nu poate să și moaie. Auzi, leneșule, te prinse să moi posmagii singur, orba? Ba, răspunse leneșul, trage mai bine tot înainte. Ce mai atâta grijă pentru astă pustie de gură? Atunci, unul dintre săteni zise cu Cucoanei. Bunătatea dumneavoastră, milostivă Cucoană, dar de geama mai voiți ca orz pe gâște. Vedeți bine că nu-l ducem noi la spânzărătoare numai așa de flor de cuc să-i luăm Cum chitiți? Un sat întreg n-a fi pus oare mână de la mână ca să poată face din trânsul ceva? Da, ai pe cine ajuta? Doar lena îi să mare, ce-ți bați capul? Cucoana, atunci cu toate bunăvoința ce avei. Se lăhămețește și de binefacere și de tot, zicând Oameni buni, făceți dar cum va lumina Dumnezeu Iar sătenii duc pe leneș la locul cuvenit și îi fac fel. Și iacă așa au scăpat și leneșul acela de săteni și setenia aceea de dânsul Mai poftească de acum și alți leneși în satul acela, dacă le dă mâna și ține cureaua Și-am încălecat pe așa și v-am spus povestea așa